في جاهليه وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فالا لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعظ على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك اخرجه حديثي كما nilivosema ni ndefu ina mambo tapata tarjama yake kisha twende taratibu kuangalia masaili yake wa anna Hudhaifa Allahu anhu, dhaifata, anhu na imepokewa kutoka kwa Hudhaifa ibnul Radhi za Allah zimuende qala amesema kana nnasu walikuwa watu Watu gani anakusudia hapa? Maswahaba. Yaani ilikuwa maswahaba wenzangu kawaida yao yas'aluna Rasulallah 'ani alkhair. Walikuwa wanamuuliza mtume kuhusu kheri. Ya Rasulallah, nifanye nini niingie peponi? Ya Rasulallah, ni jambo gani Allah analipenda sana? Ya Rasulallah, ni mambo gani nikiyafanya ntachum... Yaani hivyo wanauliza kuhusu kheri wa ana na mimi as'aluhu 'ani shari. mimi ni anauliza shari tu si kwa sababu anapenda shari akataja sababu Makhafata an kwa sababu ya kuogopea isije ikanipata hiyo shari kwa hiyo aliuliza shari ili aijue aiiepuke kuna maneno ya Kiarabu yanasema araftu sharra la lishri walakin litawakihi. faman lam ya'rif alkhayra min ash-sharri fihi Nimejua shari si kwa kutaka shari lakini nimejua shari ili niyepuke hiyo yoyashari kwa sababu asiyetofautisha kheri na shari atatumbukia katika shari kwa sababu haijui kwa hiyo hudhaifa Allahu anhu alikuwa akimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu shari makhafata anidirikani kwa kuogopea isije kunidiriki hiyo shari Fakultu nikasema siku moja ya Allah ewe mtume wa allah inna kunna hakika sisi tulikuwa akisema sisi anamaanisha nini yeye na masohaba wenzake inna kunna fi jahiliya sisi tulikuwa katika jahiliya yani kabla ya kuja kwako kabla mtume we hujatumwa kwetu si tulikuwa katika jahilia. wa na tulikuwa katika shari na ukisoma tarehe kusimlia kweli walikuwa katika shari vita sizokuwa na sababu kuumizana kuibiana kupora kuuana hivyo shari zimetawala faja anallahu bihadhal khair allah katuletea khairi hii ipi Ujio wa mtume na ujio wa uislamu Allah kai leta khairi. Fa hal ba'daha futa kinampeleka motoni. Wa eh, du'a'atun 'ala abwaab jahannam man ajabahum ilayha atakaiwaitika katika hiyo da'wa au ila abwaab jahannam qadhafuhu fiha Watamtupa katika hiyo jahannam. Hayo maneno yanatisha. Nadhani hata we anakushtua ni dai analingania lakini katika jehanamu hudhaifa akaona kuna haja ya kuwajua kama ambavyo sisi tuna haja ya kuwajua ndoakasema fakultu ya Allah nikasema ewe mtume wa Allah swifu humlana tutajie wasifu wao tutajie mambo wapambanua ili tuwajue watakuwa wakoje hawa qala mtume akasema qaumun hao ni watu minjil datina wanatokana na ngozi zetu sisi yani ni wenzetu kwa hiyo sio kwamba watakuwa ni viumbe wa ina fulani ya ajabu ukiwaona unawashtukia a a kaum mwa jildatina ni watu kutokana na sisi wenyewe sio hivyo tu wayatakallamuna bi al na wanazungumza kwa lugha yetu hii hii tunayoongea Hudhaifa Allahu anhu hakuishi hapo قلت ya رسول nikasema ewe mtume wa Allah mata amuruni in adraktu zalik hii kweli ni shari na ni mtihani unaniagiza nini mimi nikidiriki kipindi hicho cha watu kama hawa nifanye nini qala mtume akamwambia talzamu jama'atal muslimina wa imamahum ukipata mtihani wa kuishi kipindi kama hicho cha fitna kama hizo cha walinganizi katika milango ya jahannam wewe wajibu wako wakati huo talzamu jamaa almuslimin lazimiana na ile jamaa ya waislamu wa imamahum na kiongozi wao tutakuja kuona mchanganuo Fakultu nikasema fa illa lam yakun lahum jamaa'atun wala imam Hudhayfa radiyallahu anhu anauliza maswali kana kwamba anatuwakilisha sisi tunazungumza vitu ambavyo ndio tunaviishi sisi Ye yuko na mtume baada ya mtume amekuja Abu Bakari baada ya Abu Bakari amekuja Umari, baada ya amekuja Uthman sio kipindi kirefu safi mambo yanakwenda safi ala min hajin anubuwa. Lakini tazama maswali anaoiuliza. Fa illa mayakun lahum jamaatun wala imam. Umenielekeza ikitokea kipindi hicho hali kama hizo nishkamane na uongozi wa Kiislamu wa Waislam. Jei ikifika zama ambazo hakuna kiongozi, ambaye ni kiongozi wa Waislam. Sawa, nifanyeje? Kala mtume akamwambia faatazil tilka alfiraka kullaha Jiepushe na ujitenge na ujiweke mbali na makundi yote atakayo dhiri ili ni kundi fulani ili kundi fulani ili kundi fulani usiwe katika kundi lolote walau an ta'alla ala asli shajara hata kama itakubidi uende pahala upate mti unganganie ule mti na ungate hata yudirika kal wa anta ala dhalika, mpaka mauti ya kukute pale fanya hivyo lakini usijiunge na kikundi chochote walau antaadha, neno ne ya ya'adha manake ni kungata katika kulazimiana na sunna mtume anasemaje azu عليها بالواجذي ishikeni sunna na mwenendo wangu kwa magego yenu kwa maana sehemu iliyo imara mtu kama anakula kitu kigumu kwa mfano mnofu wanyama nyama tunangata kwa mbele unakamata na gego. kwa sababu gego liko imara ndio unavuta ndio Mtuma aliposema Sunna zangu zishikeni kwa magego yenu kwa maana mzishike imara. Hapa anamwambia Hudhaifa ikipika, ikifika kipindi hicho kama itabidi yani huna namna nyingine isipokuwa kwenda kung'ata mti na kuungangania mauti ya kukute pale fanya hivyo. Akhrajahu ai Al-Bukhari wa Muslim. Hiyo ni tarjama ya hadithi tutakuwa tumeelewa kidogo lakini sasa tunakwenda kwenye ufafanuzi Dugu zangu leo mimi nina maneno mengi sana ya kusema na nyinyi kuhusu hadithi Natamani mniazime masikio yenu mzingatie kwa sababu hadithi hii ni hadithi nzito inazungumza mambo mazito leo hii ulimwengu upo katika fitna kubwa unaweza ukaona labda sisi kwenye eneo letu kila watu wanaimba wimbo ule ule mji wetu una fitna waislamu tuna fitna, Waislam fitna. si hii fitna sio hapa wala pale wala kule ni fitna amma Fitna ambayo haibagui mkubwa wala mdogo wala msomi wala mjinga sote tumeingia kwenye fitna. Lo ni jambo natakiwa mlijue. Lakini aliyefauru ni nani? Mtume siku moja alisema Fatuba liman ja'alahu Allahu miftaha lilkhair miglaqa lishar. hongera na pongezi kwa yule ambaye Allah kamjalia yeye ni mwenye kufungua kheri na kufunga shari Wawailun wailun na ole wake ameangamia yule ambaye ye kazi yake ni kufungua shari na kufunga khali na wallahi kuna watu wa hivi katika kila jamii kila jamii ina watu wa namna hiyo palipo na shari utamkuta palipo na fitina huwezi kumkosa palipo na kheri hayupo bali atapambana kuhakikisha hiyo kheri. inafifia au inakufa kabisa Ye ndio raha yake Wako watu wamejaliwa hivyo Allah kawaumba hivyo sasa miongoni mwa sababu kubwa za watu kuingia katika fitna na kusibiwa na fitna ziko nyingi sababu lakini sababu kubwa al-i'radu 'an dinillah ni watu kuipuuza dini hii ndio sababu kubwa inayobeba zile sababu nyingine ndogo ndogo Pahala panapotokea fitna kama watu watashikamana na dini maana yake watarejea kwenye miongozo ya nini ya dini na fitna aidha itamalizika au itafifia hii ndio asli. kuipuuza dini na kuwa mbali na dini na miongozo ya dini kunazalisha fitna kubwa kwa sababu wakati huo watu wanakuwa hawana rejea hawana mtu anayeweza akawaambia qala Allah qala Rasulullah wakasikia bali inafika pahala fitna inaposhamiri na ikapamba moto anaweza mtu kupewa aya na hadithi akasema vivyo hivyo anavyojisikia tuondolee upuuzi wako kuna mtu anaweza kadhubu kusema hivyo ameambiwa kala allah qala rasulullah tutoke hapa watu wanaweza wakatahiniwa na mtihani wa umaskini mtihani wa njaa mtihani wa kila kitu wakabaki na dini yao wakasubiri wasitetereke lakini watu wanapotahiniwa na dunia dini inaondoka Kuna hadithi moja Mtume salam alizungumzia fitna ambayo fitna hii ni fitna yenye upofu haioni fitna tu na amia fitna yenye upofu isiyoona Fitna ambayo inaondoka na dini ya mtu yusbihul mu'min yusbihul mu'min Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiu deenahu bi'arad min ad kalil. Anaamka mtu akiwa ni muumini lakini mpaka jioni ashakuwa kafiri au imefika jioni yake akiwa bado ni muumini ukiwa na asubuhi akiwa ni kafiri anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia Hii ni fitna dunia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza akasema mal faqru akhsha mimi mtume wenu naondoka baina yenu Sichelei na wala siogopei kwamba nyi mtakuwa ni mafakiri abadan siogopei hilo walakin akhsha alaykum ad-dunya akhsha an tuftaha nacho kwenu ni kwamba mtafunguliwa dunia mtakapofunguliwa dunia fatanafasuha au fatatanafasuha mtaishindania kama futihat ala man kana qablakum yani mtafunguliwa dunia kama walivyofunguliwa wale waliokuwa kabla yenu dunia yao na nyinyi mtaishindania kama walivyoishindania itakuangamizeni kama ilivyowaangamiza hiki ndio ninachokiogopea sio ufakiri. leo ukiangalia billahi alaikum. jambo linalotufitinisha ni nini ni dunia magomvi yetu makubwa ni nini ni dunia kila mmoja anataka kupata dunia haijalishi kwa namna gani hata kama ni mali za waislamu hata kama ni mali za umma lakini lazima nipate wakati huo mtu anapotizama maslahi yake hata ukimpa hadithi mia. hawezi kukuelewa nafsi inamwambia lazima nipate unapata haki ya nani njia yoyote itatumika hata kama ni kuiuza dini ili apate dunia yuko tayari kwa hiyo na dunia yenyewe sasa inapofunguka tukafunguliwa hii dunia kinachotokea ni nini ni kuzikufuru neema Inaweza kaje hii dunia kwa namna iliyokuwa nzuri sio namna iliyokuwa mbaya manake hatusemi hivi kwa maana mtu kuongokewa, kunyokewa mambo yake kufungukiwa dunia kwamba ni jambo baya la Anaweza mtu kupata maslahi ya dunia akaneemeka Allah akampa lakini neema zinapofunguka heri zikafunguka tunazitendea haki kinachotokea ni kuzikufuru neema. Na mifano Allah ametupigia ndani ya Quran. Neema Allah anapozileta zikikufuriwa zinaondoshwa alafu inafatia adhabu. Huo ndio taratibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa Allah Jalla wa Ala anatupigia mfano katika Quran anasema وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّهَ نَكُبِّغِيَنِ مَثَلًا وَمْجِي ambao kanat amina mtuma ulikuwa ni mji ni taifa lenye amani na utulivu ya atiha rizquha raghadan min kulli makan inawajia watu wa mji ule taifa lile rizq yao kiwepesi kutoka pande zote rizki zao ni nyepesi sio afanye kazi wanafanya lakini wakifanya matokeo mazuri yaona. leo hii tukipiga mifano tu midogo ya kawaida tuzungumzie kilimo mathalan watu walivyokuwa waki, wakinufaika kwenye kilimo miaka ya nyuma ndio kama ilivyo sasa hivi mbingu na ardhi mtu anawekeza kidogo anapata mavuno makubwa sana kwa nini walikuwa wanazishukuru neema za Allah wanatekeleza haki za Allah katika hicho walichopata wanatumia katika namna ya halali inayompendeza Allah Allah anaendelea kuwapa na huu utaratibu wa Allah watu wakikaa kwenye mstari wa Allah wistaqamu ala at-tariqati la asqaynahu ma huu utaratibu wa Allah kikaa sawa Allah anazimimina neema zake walifanya nini watu wa ule fakafarat bi an'umillah wakazikufuru neema za Allah Miongoni mwanamna ya kuzikufuru neema za Allah ni wewe unayefanya kazi ukavuja jasho Allah akakuruzuku ukapata kipato cha halali ukakipeleka kwenye haramu Hapa umekufuru neema Ilipotokea kufuranu neema ikaja matokeo yake fa adhaqa allah libasa aljoo'i walkhawfi bima kanu yasna'un allah akawaonjesha. umetumiika lugha kuonja Akawaonjesha. vazi la njaa hii aya ina taswira yaani ukipiga taswira kwamba mtu njaa imemvaa maana kila upande imemzunguka hawezi kuivua hana namna ni kama vazi limekuganda walخawfi na akawavisha vazi la hofu mtu amani haipo ikatoweka Bimakanu ya yasnaun kutokana na yale waliokuwa kiyafanya wao wenyewe kwa hiyo mitihani au fitna mnazo ziona ulimwengu hasa ulimwengu wa Kiislamu ni matokeo ya yale tuliyotengenezwa ya kwa mikono yetu lakini tukirudi katika dini yetu mitihani ikija inakuwa ni kheri. ni kheri vipi kinachotokea ni kwamba inakuwa ni tamhisan lidhunubina ukiwa katika njia ya sawa mitihani ikaja inakuwa ni utakaso unasafishwa Sasa turudi katika hadithi ya Hudhaifa Katika hani yule nimetaja matatizo ni vizuri tukataja na ilaji tiba Tiba yake ni nini anihris wa kullu wahidim fina kila mmoja katika sisi apupie ala swalahi nafsihi kila mmoja aipambanie nafsi yake kuiweka sawa kuitengeneza nafsi yake walbuudi anil na kila mmoja awe na pupa ya kujiweka mbali na fitna zikitokea fitna jitahidi kuzikimbia kadiri iwezekanavyo kaa mbali na fitna kadiri iwezekanavyo na haya ndiyo mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipomzungumzia masihu Dajjal Alisemaje, Man sami'a bid dajjal falyan'a. Atakaye taarifa za Masihi Dajjal kwa wale watakaoishi mpaka kipindi hicho. Atakaye msikia Masihi Dajjal falyan'a anhu amkimbie mbali kabisa. Kwa nini? Fa inna ar yaatihi kwa sababu mtu atamuendea wa huwa yadhunnu alla yuftana akiwa anajiamini mimi na imani yangu namjua vizuri kwamba ni kafiri yule yule ni muongo. amepigwa muhuri wa kafiri mimi ataniathiri vipi anamuendea mtu wa huwa yadhunnu alla yuftan. akidhania kwamba hawezi kufitiniwa fayuftanu anasibiwa na fitna zake kutokana na fitna alizokuwa nazo Leo fitna zimetuzunguka kila upande Fitna zimetuzunguka ndani ya majumba yetu Kwanza tukianza sisi wenyewe tu wewe mwenyewe tu kila mmoja katika sisi fitna tumezibeba katika ndimi zetu katika mikono yetu katika maisha yetu kwa ujumla fitna ndani ya majumba yetu fitna katika misikiti fitna hata mashuleni fitna katika jamii fitna katika kila upande fitanun qaqitu al-laylil muzlim fitna jinsi ilivyokuwa ni kubwa kama kipande kikubwa cha usiku wenye giza kinatisha kwa hiyo kila mmoja ajitahidi kujiweka mbali na fitna kadri ya uwezo wake. Baada utangulizi huu sasa turudi kuifahamu hadithi ya Hudhaifa kwa namna yake kidogo yenye mapana. Hadithi hii wanaowachuoni wanasema ni alamun min aalami an ni ishara miongoni mwa ishara za unabii wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kayazungumza mambo hayo anazungumza na ile karne bora zile karne alizoita khairul quruni qarni Karne bora ni hizi karne zangu nilionayo kisha inayokuja kisha inayokuja lakini anazungumza mambo yatakayokuwa kule mbele na yanakuwa kama alivobashiri mtume sallallahu alaihi wasallam hii inatuonyesha dhahiri shahir ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anataja mtume namna kheri na shari vitakavyokuwa vinapokezana Inakuja kheri, kisha inafuata shari wa hakadha aliposema kana an na Rasul Allah, watu walikuwa akimuuliza mtume kuhusu heri. Maanake nini liyamlu bihi ili wafanye Wakuntu as'aluhu 'ani sharri mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari kwa nini huu, ili nijiepushe nayo nijikinge nayo kwa sababu mtu anaishi baina ya haya mambo mawili baina ya kheri na shari alikuwa anauliza asema mahafata anidirikani nikiogopea isije kunidiriki hiyo shari tutaisikiliza adhana alafu ntamalizia kipande kimoja tu inna kuna fi jahiliyah wa shar kisha ntakupeni na Hakika sisi tulikuwa katika jahilia. Naam. Watu walikuwa katika jahilia katika akida zao, walikuwa na itikadi za kijahili. Walikuwa katika jahilia kwenye ibada zao, walikuwa wanafanya ibada za kijahili. Walikuwa katika jahilia kwenye miamala yao, ilikuwa ni ya kijahili. Upande wa akida watu walikuwa wakiabudu masanamu. Wanaabudu miti wanaabudu mapango upande wa miamala ilikuwa ni unyang'anyi uporaji mauaji vita zizokuwa na sababu za msingi uzinifu riba pombe kamari Haya alikuwa ndio maisha yao hapo sasa hivi alafu kisha tunayashangaa maisha kubadilika tunashangaa ugumu wa hali eti tunashangaa mitihani na mabalaa na majanga yanayokuja eti tunayashangaa Kheri itatoka wapi kwenye maisha kama haya elipokuwa hali kama hiyo waliokuwa nayo ufisadi umeenea katika ardhi Allah jalla waala aliwatazama watu wale akawahurumia akamleta mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mtume ametumwa rahmatan lil alamin ni rehma kwa walimwengu na ulimwengu ndi wanavyosema allah jalla wa ala wama arselnaka illa rahmatan lil alamin watu walipokuwa kwenye kiza totoro cha mambo kama hayo nilizongumza akaja mtume ikiwa ni nuru akaja na wahyi ambao ni nuru ili awatoe katika kiza awapeleke katika nuru ya uislamu na imani wale walioletewa nuru hii waliipokea wakamkubali mtume sallallahu alaihi wasallam wakaikubali daawa yake wakamfuata wakamwabudu Allah mmoja asiyekuwa na mshirika Allah akawabadilishia baada ya hofu akawapa amani baada ya uadui na chuki akawapa mapenzi wa alafa baina kulubihim. Allah kaziunganisha nyoyo zao wakawa ni watu ambao yatahabu na fillah wanapendana kwa ajili ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala hali yao ikatengemaa kwa sababu ya kuisimamisha tauhidi. yale maasi yakabadilika kuwa toaa wadui yakabadilika kuwa ni mapenzi mfarakano ukabadilika kuwa ni mshikamano ushirikina ukabadilika kuwa ni tauhid watu wakaishi kwa amani na Allah kazimimina kheri zake duniani na hii ni ahadi ya Allah jalla wala haikuishia pale ni kwamba sisi tukibadilika Allah atatubadilishia hii ni kanuni inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hata yughayyiru ma anfusihim Allah habadilishi mambo ya watu mpaka wabadilike wenyewe. Inategemea sasa ya mabadiliko ya ivipi? Mkibadilika katika namna nzuri mambo yatakuwa mazuri na tukibadilika katika namna mbaya mambo yatakuwa mabaya na wakati huo tusitafute mchawi ni nane. Tusimamie katika hiyo pointi. inna kuna fi jahiliyatin wa tutakuja kuanza katika darasa Allah inayokuja faja'ana allah bihadha alkhair allah katulati akhrihi tuishie hapo